Rugăciunea A46 -a, pentru dobândirea darului milei. Aleluia Doamne, Sristoase, te iubim, te slăbim și te rugăm, dăruiești-ne darul milei tale ca să ieșim din toate cele ale lumii pieritoare, care le vei distruge cu dreapta mânia ta când lumea o vei judeca și urgiile tale peste ea vor cădea. Când ochiul tău, lumea nu o va cruța, și milă de la tine cei rări nu vor afla, fiindcă tălhăriile, uciderile, desunările, hoțiile, mărșăviile, hurile, blestemele, vrăjitoriile, răzbaile, răzvrătirile făcute de ei, într-un potop de foc le vei transforma și îi vor răneca. Aleluia Doamnei Sristoase: Te iubim, te slăbim și te rugăm! Dăruiește-ne darul milei tale, când Tatăl ceresc pe scaunul său ca o pară de foc se va așeza, când răul de foc dinaintea lui se va revărsa, când cărțile faptelor noastre deschise în fața lui vor sta, când tu pe nori în slava ta te vei arăta și împărăția cea veșnică în mâna ta o vei lua, iar Duhul Sfânt pe noi, ca pe îngeri, în lumina ne va transforma. Aleluia Doamnei, Săristoasă, te iubim, te stăbim și te rugăm, Dăruiești-ne darul milei tale, când ne vei aduce tot ce s-a făcut în ascuns la lui judecată, când tu de toate cele făcute ne vei întreba, iar cei ce au făcut cu negrijă slujba ta, cei ce n-au avut milă, cei ce în păcate au trăit, sau de credința ortodoxă s-au lepădat, cele pentru mântuirea și sfințirea sufletească n-au lucrat, plin de groază o sânda cea veșnică vor căpăta, încă demonii vămilor îi vor lua.